Nestor, egunon, eh, kontatu pizkabat, eh, bueno, eh, noiz hasi da operazioa edo zue gautsienez noiz nabaritu duzu, eh? Bai, bueno, ba, gure txan, sartu, etorri dira, txerri nahoz, eh, gaueko irura, eta orden aldera, eta, bueno, ba, sartu, eta hori seba, ni ganaia den bilaian dira, ba, aldetu zberatxan zegoen. Eta, bai, alaz ezen, eta, bueno, ba, hori ba, edakurri dizkiote eskubideak eta ordeina nondikze torren eta kusazioa zinmontatakoa zen, eta, bueno, pues, jarraian sartu dira bere logelan, ba, registroa egitera. Horren dituzte bi ordu, gu familiarra, ba, mantendu gaituzte aparte, ba hori ze, ba, kristuan zuztua zean izan da, ba, hor poliziatea joka egotea, eta hori iriki dugu sartu dira, Gurekiko nahi kongi ezan dezakegu, baina kala ordu goietan, ba hori ba ze, eh? so, ez zindu hastu nola etortzen diren, eta, bueno, ba, nahiarekin nahi egon dira horlogelan registra ditu hor duz, eta bero, bese, eh, ba beste logelak ere ba beriratu dituzte ez, eh? gura soenak, nire agongenla, eta, bueno, pues, nire anaiari emak kontu eraman dizkiote, eta artean orde mobila, bueno, ari gara pizkadatoren e, logela harrapatu gauz gaituzu gaur izan, pizkala logela eta hori da momentuz potoloena eraman dutena eta, pues, imaginatzen dut, entzuten genituen enbat pegatina eta enbat alako kamizetaren bat edo beste eta, bueno, gero niri ordena gailua jaman ere beste ordenagailu bat eta bueno, atrastero ba, ba, da gechir da ondorema, baske erregistroekin bukatzeko. Eta hori sera horren arte dakiguna, eta bueno, pues es venir quien se no baina aurre gusten genuen, pues hori se va a ver izanen, eta bueno, pues hori asi gara ere, pues Ausoki de Ibizkalmen su asalcen, ba se va txen hainse Eta bueno, ba Hori panorama, bai, hori kontua, eta, bueno, abokatuarekin itxein dugu, dak, e, lortu dugun informazioa izan da, ba, sekretario judizialak, ba, izan digu, e, Madrileko, epaiteiko, irugarren azela, eta, bueno, pues, hau ze, grande marlaska horrek, e, abendupean, erinda operazioa, eta eriten ari da, irudien ez, telegistak dio, eta hori dago ginen jasoduguna, Eh, izan dugute artetxo txiki bat anaiagurtzeko nahia hoiz zegoen eta eta bueno, pues, horiunan. Bai. Mm -hmm. Nestor eh, ulertu behar dugu inkomunikatuta, inkomunikatuta eraman dutela ez? Bai eh, ez dugu zongi enzu merari bakarrik irakurri diz diotelako atxilokeetaen arrazoiak, baina ulertu omen dugu hori seba Hori se terrorismo acusación peana chilochenarizela eta sekretario eman emandigun informazioa bakarra da aipatu dizuan hori eta kitxo bai noren agindupean se torren eh achiloketa agindu hori eta bakarrik hori jasoizonal dugu ba hori se esaten zigutelako esinziz zigutela eh esinziz zigutela informazio geiago semana eta poso Hori da, baina, bueno, imaginatzen dugu, ba, antitorridista mole dea aplikatuko diotela, aplikatuko dietela, eta, bueno, horre guztia dakarren arekin, ez, ba, eguneko goztiaguneko inkomunikazio tope, indefensio egoera batean, e, jarri homen diotela e, abokatua, baina, klar, abokatua e, ez konfiantzaskoa, baina, ez telako abokatua jarriko, jarriko diotela, baina, e, paidean horreti pasatzen denean eta bueno, pues bakigu komunikazio era horretan xe arriskoa dauden, ba tortura pai paiatzeko, es. Eta bueno, ba, baina ikusirik xaurrekariak dauzkagun herri honetan beste atxilodo tuekin egin duten dutengusteia ekitz. Mm. Eh, bueno, Néstor, pues eh ez daki zer bai gehiot nahi dusuen esatea, ez dakit, eh. ez dakit eh, badakizun eh. ja gaur eh, mobilizazioak izango diren edo Bueno, ni gutxiak e, momentu, soilan diego <golizu> irroidades, ta kit zaspi, ta que viene está que surdu, surdu de naren, gisekosi nordu ta nari garen elkarfitatu grabatzet. Baña, bai, arratzalea mintzak eh gureausoan, ba e, baina eta, eta eta imaginatzen dut beste atzilok eh herrietan eta uso eta nere pues alakoak egongo mobilizazioekin batera. Orduan, bueno, pues ya se lo llegue a Iago y a Kinebadu, se lo llegue a va a Oquerá Orizán en duela, verás, a Diego Nadilla. Va, Néstor, eh, mi esker Vale, soy Esquer y vale.